أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd, svaka hvala i zahvala pripada, pripadaju uzvišenom Allahu Dželdašanu, neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.v., njegove časne ashave i sve one koji su ga slijedili koji će ga slijediti do sudnjeg dana. Naš gospodar je objavio u svojoj častnoj knjizi Kur'anu o vjernici bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao pravi muslimani. Nema sumnje da je zaštita od uticaja i djelovanja prokletog šeitana jedan od najvećih vjerskih prioriteta ona je zapravo platforma na kojoj se zasniva uspjeh na ovom i na budućem svijetu Kur'an daje posebno mjesto i posebnu važnost istijadi traženju utočišta kod Allaha i kod od proklajetog šeitana. U tu svrhu objavljene su i posebne sure, poznate kao El Muawidat, sure zaštitnice, sure koje nas uče kako ćemo se zaštititi od šeitana i njegovog uticaja. Šta je ta zaštita i kako je postići tema je našeg večerašnjeg predavanja. Ovo pitanje ili ovim pitanjem se bave dvije kuranske sure sura Al-Feleq i En-Nas poznate kao dvije sure zaštitnice. Čemu nas uče ove dvije sure? Ili prije toga, koja je njihova vrijednost? U jednom hadisu se kaže da nisu objavljene slične njima, da ove sure nemaju premca. Ove sure, kao što se kaže u drugom hadisu, poslanik s.a.v. je redovno učio prije spavanja, tražeći zaštitu od Allaha džaldešanuhu, od prokletog šeitana, i njegovog djelovanja. Poslanik, s.a.v., koji je i onako bio zaštićen, ali je kroz svoj primjer teo poučiti i podučiti svoj ummet kako će se zaštititi od šeitana. Čemu nas uče ove dvije sure? Prva stvar koju zapažamo jeste razlika u brojčanom odnosu između zaštite i onoga od čega tražimo zaštitu. U Suri je nas Zaštita je trostruka. A ono od čega za, tražimo zaštitu je jedno. Dok je u suri el-felec zaštita jedna, a ono od čega tražimo zaštitu je višestruko. Šta je mudrost toga? U suri en nas utječemo se tri puta gospodarom ljudi, vladarom ljudi i bogom ljudi od jednog jedinog zla, a to je šeitanska vesvesa, odnosno šeitan. A u suri el-felek Utječemo se gospodaru svitanja od zla, od sveg zla, zatim od mrkle noći, od onih koji pušu u uzlove, koji prave siher i od zavidnika. Šta je mudrost ove razlike u odnosu između zaštite i onoga od čega tražimo zaštitu? Kažu islamski učenjaci, u Suri en nas zaštita se odnosi na vjeru. Tražimo od gospodara ljudi, od vladara ljudi i od boga ljudi tražimo zaštitu čega? Vjere. Tražimo da nas zaštiti od vesvasa, od šeitana koji u ljudske, u ljudska srca unosi zle misli. S kojom namjerom, s kojim ciljem da uništi i upropasti našu vjeru. I zato je zaštita trostruka, višestruka. A u suri tražimo zaštitu od ili zaštita se odnosi na dunjalučka dobra ili dunjalučke interese tražimo zaštitu od dunjalučkog zla od zla koje se tiče našeg dunjalučkog života a vjera je važnija od dunjaluka. I zato je ovamo zaštita višestruka. Potrebna nam je višestruka zaštita. Potrebno nam je da nekoliko puta tražimo tu zaštitu. I da na različite načine molimo ova vlaha da nas zaštiti ve sve si. Dok nam je ovdje potrebno samo, potrebna samo jedna zaštita, a to je da se utječemo gospodaru svitanja ili svjetlosti od dunjalučkog zla ili zla koje se tiče naših dunjalučkih interesa. Drugo pojašnjenje, u suri en nas utjećemo se od zla naše duše Utječemo se od zla vlastite duše koje je opasnije od izvanjskog zla, od zla koje je van naših duša i zato je ovdje potrebnija jača zaštita. Zato nam je usuri en nas u kojoj se utječemo od zla nas samih, odnosno od zla naših duša, potrebnija jača zaštita nego u suri El Felet u kojoj se utječemo od vanjskog zla. To nas uči jednom važnom pravilu. Zaštita od vlastite duše i njenih prohtjeva i obuzdavanje vlastite duše je osnova za svaku drugu zaštitu. Ako nema te zaštite, onda se ne možemo odbraniti i zaštititi od bilo kojeg drugog zla. Ako zaštitimo svoju dušu od nje sami i od njenih prohtjeva i od njenih strasti, zaštitit se i od vanjskog zla. Ali ako ne zaštitimo sebe od svoje vlastite duše, Ako nju očistimo, ako nju izgradimo, onda se ne možemo oduprijeti vanjskom zlu i vanjskom neprijatelju. To je izuzetno važno pravilo kojem nas uči, uče ove dvije sure. Poslanik s.a.v. u jednoj od svojih dova kaže E'udu min šerri nefsi o min šerri šeitani vo širki utječem ti se od zla svoje duše i od šeitana. Prvo od zla svoje duše, pa onda od šeitana. A u poznatoj poslanikovoj hutbi stoji hutbetul hađe, stoji naudu min Utječemo ti se od zla naših duša i od naših ružnih i loših postupaka. Što znači da je osnova zaštita duši od nje sami. Pa tek onda dolazi zaštita od vanjskog zla i od vanjskog neprijatelja. Druga stvar. Ova zaštita ili ostvarenje ove zaštite uvjetovano je ostvarenjem tevhida svih vrsta tevhida i tevhid rububijeta i tevhid uluhijeta i tevhid al-esma i osifat Kul EUzu bi rabbil bi rabbin nas utječem se Gospodaru ljudi. To je tevhid rububije. Melik nas. Vladaru ljudi. Melik je jedno od Allahovih imena. Ilahin nas. To je tevhid el oh. esma i wasifat. Ilahi in nas. Bogu ljudi. To je tevhid al uluhije. Vjerovanje da je Allah dželdešanu jedini Bog. Utječemo se gospodaru ljudi, vladaru ljudi, Bogu ljudi. Od čega? Od vesvasa, od šeitana. Dakle, ta zaštita od šeitana uvjetovana je ostvarenjem tevhida. Moraš prvo ostvariti tevhid, pa ćeš onda dobiti zaštitu Od Allaha džal lešanuhu, Allah će te zaštititi od vesvasa. Kao što je ona dova, najbolja dova, o kojoj smo ranije govorili, najbolja dova i najkorisnija dova. Ihdi nasirat mustaqim uputi nas na napravi put uvjetova na čime. Potvrdu ovom svih ovih vrsta tevhida. Elhamdulillahi rabbil alemin, ar rahim maliki je umiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Prvo ostvari sve ove vrste tevhida, potvrdi ih, priznaj ih, pa onda traži od Allaha dželle onda Allahu uputi najkorisniju do. Tako je i ovdje. Ne možeš ostvariti zaštitu. Ne možeš zaštititi svoju dušu prije svega dok ne ostvariš sve ti sve tri vrste tevhida, dok Allaha dželle ne priznaš za Rabba dok Allah ne priznaš za jedinog Boga i Božanstvo i dok Allahu ne priznaš savršene atribute i lijepa imena. Treći u suri El Felek imamo gospodara svitanja nasuprot zla kojeg je stvorio nasuprot onih koji pušu u uzlove i nasuprot zavidnika i nasuprot mrkle noći. Jednom riječu rečeno imamo gospodara svitanja nasuprot tame ili tmina. Hoće se reći da tmine i tama ne mogu i ne mogu se oduprijeti svjetlosti, bez obzira koliko bile jake. Svjetlost razbija tamo, a najbolja svjetlost, najbolja svjetlost za razbijanje tame je Kur'an. Allah je lešanuh, dakle, sebe postavlja, sebe kao gospodara svitanja, postavlja nasuprot svih tih tmina. Nemojte se bojati tih tmina, koje je Allah je lešanuh, vaš gospodar, gospodar svitanja. Zapravo, u noći se dešavaju sva zla ili većina zla, većina zala, zločina, kriminala, grijeha se dešava noć. I zato se utječemo Allahu Đelešanu od mrkle noći. Ali mi mu se, mi ne tražimo samo utočište kod njega, nego svojim ibadetom razbijamo te tmine. Mi noć, mrklu noć provodimo u ibadetu, tražimo utočište kod Allaha Đalešanu i tako razbijamo tmine. U vrijeme dok zločinci i kriminalci i grešnici osmišljavaju grijehe, zločine i kriminal, ti si, ti si se predao, uzvišeno vallahu i dželdešanu, posvetio se ibadetu i na taj način prkosih tminama. Time postižeš dvije koristi. Prva korist je čuvaš se od, od tog zla, štitiš svoju dušu od tog zla koje se tu noć dešava, koje se tu noć priprema, koje, koje se tu noć osmišljava. I druga korist jeste što ti me prkosiš tminama, tim se suprostavljaš. I zato je Allah želešanuhu kao gospodar svitanja, kao svjetlost jači od svih tih tmina. A ti to potvrđuješ traženjem utočišta kod njega i pokornuš u njemu. Zašto je propisan Kijamu li? Bdijenje noću, noćni namaz, stojanje noću, Ne postoji dnevni namaz. Takav namaz ne postoji i nije propisan za dan. On je propisan za noć, zato što se u noći dešavaju što se u noći uglavnom dešava zlo. Noć je vremenski okvir za pripremu, osmišljavanje i izvršenje zla. Iki ja lejl, njegova funkcija između ostalog, da razbiješ tu tam, da se čuvaš od te tame, da se čuvaš od zla i da mu se odopriješ. Četvrta stvar. Ove dvije sure, sura El Felak i En Nas, čine savršenu cijelinu i međusobno se nadopunjavaju. One zapravo sadrže zaštitu od svih vrsta zla i od unutrašnjeg i vanjskog zla. U suri en nas tražimo zaštitu od unutarnjeg zla, a suri felek tražimo zaštitu od vanjskog zla. Tako da, one zajedno čine jednu savršenu cijelinu i savršeno se nadopunjavaju. I onaj koji ih ostvari, ostvario je zaštitu i od unutarnjeg i vanjskog, odnosno od svih vrsta zla. Peto. pročišenoj, prosvjetljenoj, čistoj, produhovljenoj duši, šeitan ne može ništa. Bez obzira koliko nasrtao na nju. Kao što nije mogao ništa dušama asava, za koje je i sama pomisao na greh bila velika. Rekli su Allahovom poslaniku, Allahov poslaniće, osjećamo u našim prsima nešto što ne možemo ni izgovoriti, a to su ta šeitanska došaktavanja. Kaže poslanik sa osredljem, jeste li to osjetili, to jest jeste li osjetili tu taj prezir prema onome što vam šeitan pokušava unijeti u vaša prsa u vaše duše. Kažu, jesmo Allaho poslaniš, e to je pravi, čisti iman. Takvim dušama čisti, ne može, šeitan ne može ništa. I pravilo je da su svi ljudi izloženi šeitanskim vesvesama. Nema nikoga koje izuzetak. Svi su izloženi šeitanskim vesvesama, šeitanskom došaptavanju i zavaravanju i zamajavanju. I ovisno o tome koliko je jak naš odbranbeni mehanizam, toliko ćemo se i suprostaviti šeitanskim vesvesama. Sve što je odbrambeni organizam jači, odpornost je veća. Sve što je odbrambeni organizam slabi, odpornost je manja. Ali teve sve se imaju samo vjernici. Nevjernici i teški griješnici nemaju teve sve Zašto? Zato što u njihovim prsima nema imana. Nema im šejtan šta Uzeti iz prsa. Kada su Abdullahu i Abbasu došli neki ljudi i rekli kako im, kako jevreji nemaju vesvesa tokom molitve. Ne dešava im se da tokom molitve imaju vesvese. Abdullah i Abbas im je odgovorio šta će Lopov raditi u srušenoj kući porušenoj kući. Nema lopa u toj kući šta tražiti. Odnosno, šetan nema šta tražiti u takvim prsima, prsima koja su porušena, koja su prazna, u kojima nema imana. Šetan svojom vesvesom napada vjernike. I ovisno o tome koliko je jak naš odbranbeni mehanizam, koliko smo odgojili svoje duše, koliko smo očistili svoje duše, koliko smo očistili svoja prsa, toliko ćemo mu se i suprostaviti. <kuh> Sedmo. Ovdje se kaže u suri El Felek Kul a'udu bi rabbi Felek Reci, utječem se gospodaru svitanja. Zar Allah Đalešanu nije gospodar i svega ostalog? Zašto gospodar svitanja? Zato što je ovdje nasuprot svitanja tama i tmine. A te tmine može razbiti samo Allah Želešanu kao gospodar svitanja. Odnosno, te tmine i to zlo može razbiti samo Allahovo svjetlo. I zato je u, ovdje, u ovom kontekstu Allah želešanu uspominut kao gospodar svitanja, kao gospodar svjetlosti koja razbija tmine. Osmo. Kur'an i Islam kao djelotvoran lijek ili kao djelotvorno sredstvo u borbi protiv zla protiv Tami, nudi optimizam. U tom smislu Kur'anski metod je fascinirajući. I to vidimo i u suri El Felek. Nasuprot Tami, nasuprot zla, nasuprot sihra, nasuprot zavisti je svjetlo odnosno optimizam odnosno čvrsto vjerovanje u Allaha ili je pomišljanje u Allaha jer svjetlo simbolizira optimizam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada mu je kasnila objava pa ga mušici optužili ili kad su mušici govorili da ga je Allah Želešanuhu ostavio, da ga je ostavio na cjedilu, Allah Želešanuhu mu se obraća riječima Vod duha. Tako mi jutra. Tako mi svjetlosti. Tješi ga čime svjetlošću, optimizmom, unosi u njegovu dušu optimizam na ovaj način. Vod duha. والليله اذا سجى ما ودعك ربك وما قال تвой te gospodar nije ostavio ali to je prehod i svjetlost optimizam pozitivno mišljenje lijepo mišljenje o Allahu dželle šanu Pogledajte kuranski metod tako i ovdje u suri el felet Kul euzubirabbil felq reci utječem se gospodaru svitanja gospodaru svjetlosti a svjetlost je optimizam Svjetlost pobjeđuje tamu, svjetlost pobjeđuje zlo. Ove tmine koje se nadvile nad islamskim ummetom i iskušenja kroz koja prolazi islamski ummet mogu se pobijediti jedino optimizmom. A optimizam znači lijepo mišljenje o Allahu Čelešanu. Čvrsto vjerovanje u Allahovo obećanje. Ali optimizam mora biti ili uz optimizam moramo upotrijebiti još jedan instrument da bi taj optimizam donio rezultate, da bi se pokazao kao iskreni optimizam. A to je ozbiljan i odlučan rad. To dvoje kad se spoji, nijedna tama ne može stati I ne može, nijedna prepreka ne može stati ispred nas i ništa nas ne može spriječiti na našem putu. Jakub a.s. šalje svoje sinove da traže Jusufa i kaže im, ja be nije, ja be nije jezhebu, fe fi Jusufa u ahihi, Olaj te je sumir Rahilla, in na aj je es sumir Rahilla alkaul kafir. O sinovi moj, Idite in razpritajte se o Juuf. In ne mojte gubiti nadu v Allahu milost. Jer nadu v Allahu milost gube samoneviernici. Štaj ime naredijo, Štaime uporučjo jako. Idite tražite, budte ozbiljni utraženju, ali je upotrebio jednu. Upotrebio je riječ, fete hassesu, ispipajte, istražite, dobro pretražite svako mjesto. I nemojte, budite sigurni, znači budite odlučni, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Vjerujte čvrsto u Allaha i u pomoću. I tega i tako su ga i našli. Jakub Ali i Selam je bio slijep, a slijepac sa ovim svijetom, kako komunicira? Dodirom. I on njima kaže dodirnite, tražite dodirom. Jer to je, dakle, njegovo stanje. On njima oporučuje ono što je u skladu sa njegovim stanjama. Isto tako i vi ispipajte, tražite, dodirnite, eh, tragajte, ali se oslonite na Allaha, čvrsto vjerujte u njegovu pomoć i naći ćete, naći ćete Jusufa. Dakle, optimizam i ozbiljan i odlučan rad moraju ići uporedno. Ako želimo da pobijedimo zlo, I ako želimo da se suprostavimo zlu, koje prijeti da uništi islamski umet. Ove sure, dakle, nam nude taj djelotvorni lijek, a on je optimizam, svjetlost, koja će nadvladati i nadjačati zlo i tamu, bez obzira koliko se oni nama činili jakim i nepovjedivim. devetu. <kuh> Zaštita od, od Vesvasa je svima nama potrebna. Jer je Vesvas, odnosno šeitan, čovjekov nerazdvojni saputnik. On je stalno uz čovjeka on je neodvojiv i nerazdvojiv od čovjeka stalno ga prati i zato je potrebno da tražimo od Allaha Đalešanu zaštitu od vesvasa koji je stalno uz nas on je čak bio i uz poslanika salallahu alihi wa selim ali je njega Allaha Đalešanu upomogao pa je njegov vesvas odnosno njegov karin primio islam po jednom tumačenju a po drugom tumačenju Allah ga je pomogao i sačuvao ga od njegovog zla. Jer u hadisu se kaže kad su pitali čak i s tobom ima karin, čak i ti imaš karina Allah u poslaniče, on je odgovorio da ila enna Allahe a'aneni aleyhi fe esrem osim što je Allah želešanu mene pomogao protiv njega pa je primio islam ili pa zaštiti od njegovog zla. Jer ovo u fe Feslem može značiti jedno i drugo. Ali je ispravnije i nekako bliže da je on primio Islam. Jer time je obuhvaćeno i ovo drugo značenje. Nakon što je primio Islam, Allah me je zaštitio od njegovog zla. I taj s vas, karin, je u svakog od nas. I potrebno je da se stalno utječemo Allahu Đalešanu od njega i njegovog Djelovanja. Samo onaj koji je stvorio dobro i zlo, iako se Allahu u Želešanu ne pripisuje zlo, ali on je stvoritelj i dobra i zla, samo onaj koji je stvorio i dobro i zlo, zna kako se sačuvati od zla i ostvariti i postići dobro. Allah žele šanu nas kroz ove dvije sure, uči kako ćemo se zaštititi od zla, jer je On stvorio zlo. I On zna kako ćemo se sačuvati i zaštititi od zla. Uči nas kroz ove dvije sure kako ćemo se sačuvati i kako ćemo se zaštititi. Prema principu, ma enzele Allahu min da'in illa o enzelelehu da'a. Allah želešanu nije dao nijednu bolest, da za nju nije dao lijek. Bez obzira da li se radi o duhovnoj, ili fizičkoj, ili materijalnoj bolesti. Za svaku bolest ima lijek. I zatim lijekom treba tragati i tražiti ga. Ali se na tom putu treba strpiti, biti ustrajan, biti čvrst, Biti dosljedan i ne potpasti pod šeitanski uticaj. Neki ljudi zbog težine iskušenja pribjegavaju i zabranjenom liječenju. Traže u haramu traže lijek za svoje za svoju bolest. Može se desiti da oni u haramu nađu lijek, ali samo kao iskušenje od Allaha. Svoje iskušenje od Allaha. Allah može dati u haramu lijek, ali to je iskušenje za tebe. To te ne opravdava, to ti ne daje pravo da tražiš lijek u haramu, nego se treba štrpiti, uporno tražiti lijek, nekada je lijek puno bliži nego što ti misliš. I lakše je doći do njega nego što ti to misliš i pretpostavljaš. Allah Jelešanu je stvorio zlo, zna koliko je ono opasno, zna kako ono djeluje na čovjeka, ali nam je on i propisao lijek. On nas je podučio i naučio kako ćemo se zaštititi od zla. On je stvorio i dao bolest, ali je za nju dao i lijek. sura Kul Euzubi Rabbil Felek i Kul Euzubi Rabbin Nas razvijaju svijest o Allahu Allahovoj džellešanhu veličini i bezvrijednosti, beznačajnosti i sičušnosti, sičušnosti svega ostalog. Ako je Allah džellešanhu u tvojim očima velik I u tvojoj duši velik. Svo zlo svijeta u odnosu na njega je bezvrijedno i beznačajno. Ako si u istinu ubježen da je Allah gospodar ljudi, vladar ljudi, Bog ljudi, da je gospodar svitanja, ti ćeš pobjediti svaku, svako zlo. I, uspe, I suprostavit ćeš se svakom zlu. Bez obzira koliko ono u tvojim očima izgledalo veliko. I koliko izgledalo ne, pobjedivo. Ako si ti ubjeđen i ako imaš svijest o Allahove žaldešanu u veličini, a to je ono čemu te uče ove dvije sure, nema tog zla kojem se ti ne možeš suprostaviti. Pravilo je da sve što je Allah Đelešanu uveći u tvojim, u tvojoj duši i u tvom srcu zlo je sve manje a sve što je Allah Đelešanu u, u tvojim očima u tvojoj, tvojoj duši u tvom srcu manje zlo je veći i svega se više bojiš kukavičluk se upravo na tome temelji nedovoljnoj svijesti o Allahu Đelešanu nepostojanju ili nedostatku ove svijesti, svijesti o Allaho i Želešanu veličini, prenosi se da je poznati islamski učenjak El-Iz ibn Abdus Salam ili vladar među učenjacima ušao kod jednog vladara kojeg su se svi bojali jer je bio zulumčar, silnik i ubica. Ušao je kod njega i otvoreno ga savjetovao, kritikovao pred njegovom svitom. Na Naopće za prepraštenje ovaj vladar ga nije ubio, nego se počeo pravdat. A Elis Ebn Abdu Selam je nakon toga napustio dvoranu i krenuo svojim poslom. Neki ljudi su ga pitali, nakon što je izišao iz dvora, Kako se usudio da sam ovim silnikom, zulumčarom, razgovaraš na ovakav način? Kaže, kad sam ulazio u palaču, naumpalo mi je. Naumpala mi je Allahova veličina. Pa je on u mojim očima postao manji od makovog zrna. U mojim očima je postao bezvrijedan. I to je pojašnjenje nečije hrabrosti, a s druge strane nečijeg kukavičluka. Koliko je Allah Želešanu velik u tvojim očima, toliko je tvoj neprijatelj i zlo malo. A koliko je Allah Želešanu, koliko je ta svijest, koliko, je, koliko ne postoji ili koliko je umanjena, toliko je umanjena i tvoja hrabrost odnosno povećava se tvoj kukavičluk interesantna je stvar da Allah dželešanhu ovdje kaže elladzi yawsifsu fi sudur innas ona koji u ljudska prsa ljudske grudi unosi zle misli iako je besim korkut preveo kao u ljudska srca unosi izle misli. Ovdje je upotrebljen pojam sadr, sudur, nožina, ljudske grudi. Pravilo je da kada se sadr spominje u Kur'anu, spominje kada se grudi spominju same, da se one odnose i da one obuhvataju i srce. A kada se zajedno spominju i srce i, gru, i, i, i, i grudi, onda svako od njih ima svoje Posebno značenje. Ovdje je upotrebljeno, ovdje su grudi upotrebljene same. Zbog čega? Šeitan pokušava zle misli i svojeve svese unijeti u čovjekovo srce preko grudi. Grudi su prva brana koju on probija. Ako je srce zaštićeno, Ako je srce produhovljeno, ako je srce čisto, tu se završava šeitanova misija. Ne može prodrijeti u njega, ne može unijeti u srce lošu misao i zlu misao. I zlo. Ali ako srce nije zaštićeno, onda će šeitan preko grudi i preko prsa lako prodrijeti do srca. Dakle, grudi su ovdje Prvi prolaz. Šeitan ne ide direktno u ljudsko srce zato što srce može odbiti šeitansku vesvesu. Šeitan uspije proći u ljudske grudi, ali ne uspjeva u svakom slučaju prodrijeti u ljudsko srce. I zato je ovdje rečeno onaj koji ubacuje loše misli u ljudske grudi što ne znači da će ih nužno ubaciti u srce sve ovisi od samog srca da li je srce zaštićeno ili je ili je slabo bolesno min sharil waswasil od zla vesvasa onoga koji Onosi zle misli el-hannas. Hannas je onaj koji brzo nestaje, brzo se povlači. Mi tražimo utočište kod Allaha od vesvasa Hannasa koji u suštini, koji se u suštini vrlo brzo povlači. Nije toliko jak. To je neprijatelj kojeg vrlo lahko možemo savladati ako smo mi jaki. njega i njegove sljedbenike. Ako smo mi jak, ako je naš glas jak, zlo se vrlo brzo povlači. Zato učenjaci kažu, ako je nasuprot, ili ako se zabludi, suprostavimo istinom, zabluda će vrlo brzo nestati i povući se. Kao da je i nema ali ako nasuprot zablude nema jakog glasa istine, onda ona dobija na intenzitetu i postepeno se probija u društvu. Zato kada se god suprostavimo zabludi, nosioci zablude se počnu upravdati, nismo mi mislili to, e, vi ste pogrešno razumjeli naš postupak, vi ste pogrešno razumijeli naše riječi, ako im se suprostave stedbenici istine, Ako je glas istine jak, oni se povlači. Ako je glas istine slab, oni napreduju i zauzimaju teritorij po teritoriji. I šeitan je u suštini takav. I njegova vojska je takva. Ne trebamo ga se bojati, jer on ništa ne posjeduje i nikog ne posjeduje. Allah je rabu nas. Allah je melik, on ih posjed, Allah posjeduje ljude. Allah je gospodar ljudi. Allah je Bog kojim su ljudska srca usmjerena. Allah je gospodar svitanja, gospodar svjetlosti koja razbija tamu, A šeitan ništa od toga ne posjeduje, zato je on hanas. Ali ako se čovjek prepadne, ako se čovjek povuče, ako nema odprvenog mehanizma, onda šeitan vrši pritisak na njega do ga ne savlada. A u suštini je slab inne keidi šeitani kane daifa šeitanova spletka je spletka je u istinu slaba. U hasidin iza hased i od zla zavidnika kada zavidi u istinu je zlo zavidnika veliko. Hased je, možemo reći, osobina svakog čovjeka. Nema čovjeka koji je zaštićen od haseda. I ne samo to, nego je hased toliko ukorijenjen u ljudskom organizmu da ga je nemoguće u potpunosti odstraniti na ovom svijetu. Kako će se ljudi osloboditi haseda? Kako će se vjernici osloboditi haseda? Tek na sudnjem danu kada Allah istrgne hased iz njihovih prsa. One zana ma fi suduri him min gilb. I mi ćemo iz njihovih prsa doslovno, bukvalno, istrgnuti hased. Toliko je hased jak i učršen u ljudskim tijelima, u ljudskom tijelu, da ćemo ga se riješiti tek na onome svijetu kada ga Allah istrgne iz prsa vjernika, stanovnika dženneta. Hasid, zavidnik se protivi Allahovoj odredbi i Allahovom rasporedu dobara i blagodati. On se s time ne može pomiriti. Ne može se pomiriti s time da je Allah dao nekome više znanja od njega, da mu je više, da mu je dao više imetka, da mu je Dao več pamet i inteligenciju. On se s time ne može pomiriti, ali jedini kojem škodi je on. On sam sebi najviše škodi i šteti. Hasid je šetanov saveznik, šetanov prijatelj i drug, jer je šetana upropastila upravo zavistu njega je zavist navela na nepokornost iz zavisti prema Ademu on nije izvršio Allahu u naredbu i onaj ko zavidi drugima on je šeitanov saveznik on je njegov drug i prijete kakav je kraj zavisti kraj zavisti i završetak zavisti je bol i patnja Dovoljno je zato navesti samo dva primjera. Oba su spomenuta u Kur'anu. Primjer Ademovi, Ademovih sinova. Habila i Kabila. Šta je to što je Habila navelo na ubistvo? Zalest Zavidio je svome bratu. I šta je bila završnica? Zavisti. Kajanje i propast. Fe asbah minel hasirin i postade od onih koji su nastradali, a na kraju kaže fe asbah minel nadimin, pa postade od oni koji su se žestoko kajali zbog svog postupka. Zbog toga što nije znao kako će ukopati svoga brata. A njegov brat je postigao stepen šehida, jer se nije opirao i nije digao svoju ruku na brata, pomirio se sa Božijom odredbom, bio je zadovoljan s onim što mu je Allah Jelšanov dodijelio i dao i njegova završnica je bila džennet. Drugi primjer je primjer Jusufove braće. Jusufova braća su zavidila Jusufu zbog ljubavi koju je Jakub Ali i Selam pokazivao prema njemu. Jakub Ali i Selam je znao da će on biti poslaniji. I pokazivao je posebnu ljubav prema Jusufu. A oni su mu na tome zavidili. I zavisni ih je navela da mu Da dignu, da dignu ruke na njega. Čak i da ga pokušaju ubiti. Tak. Na kraju priče, kada su shvatili svoju grešku, kada su shvatili, gdje ih je odvela zavist, kazali su, Tavlahi lekad a theraka Allahu alina o in kunara hati inu. Tako nam Allaha, Allah te je odlikovao nad nama, a mi smo u istinu veliku grešku počinili. Zavist čovjeku na kraju donosi kajanje, bol i propast. Na nas Allah želešanu sačuva i očisti, od, očisti naša srca i duše od zavisti. E to je ta zaštita koja nam je potrebna ukoliko se želimo ukoliko želimo ostati na pravom putu, ukoliko želimo uspješno doći do vrata džendneta, ukoliko želimo postići Allahu u želešanu milost i zadovoljstvo, ova zaštita o kojoj govori ove dvije časne i uzvišene sure, nam je potrebnija i potrebna posebno u ovom vremenu kada je zlo i kada je djelovanje šeitana i njegove vojske dostiglo vrhunac. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nam pomogne u borbi protiv zla naših duša i prokletog šeitana, njegove vesvese i protiv svih drugih vrsta زالا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم